Nahatsalde honen zuleak egen bezala, aldudeko feria izanen dugu aipagai gure gaurko mintzalekuan, aldudeko baleako feria, eduden asteundagian, sortu denetik funtsian ferie horrek erakusten du mendialdean bizi diren eta bizi nahi dutenen naikeria, mendialdean bizitzeak baditunekeak nekeak, baita ere bere alde onak, eta horregatik dira erritarrak hain atxikiak, hien xokoari, mendialdeari eta etxaldeeri. Naik eriaz aski, tresnak ere esutik ezari behar dira geroko bizia ere prestatzeko, proiektuak ergarrekin sortzeko, presezki hortan ari dira aldudeko balea 2019 eh, desmartxa edo proiektuarekin, xuxen zer den ori, eta horren ondorioak lehen emaitzak bederen presentatuak izanen dira, elduden orzegunean beraz feriaren idekitzia Baina gure gomitekin, entxatuko irapiskat jakitia, zer elbururekin olako desmartxa bat abiatu ote den, eta zer egin duten orain arte. Orde hon, lehenik gauon deneri, ani laksak gurekin dugu eraz elkartearen presidenta, baita ere jamuntzoz aldun bid, hor mercatari ofiziale elaborarien elkarteoren animatzailea, panxo erigarrai aldudeko elaboraria, eta xole aire, beraz, urepeletik etorria, beraz, gauon guzieri, ani... Eh, zuri oh, zuri lehenitza behar bada, eta, eta bako txari funtia presentatzia, eh, zuen buriain presentatzia, eta zer lotura du zuen duzuen aipatuko dugun feria horrek ilan. Oni oh, anin, ah, vala, ah, mentakoa, eh, eta asociazioan hortan niz presidenta bi milatiko unat, hori uh, asociazioan li partitu zen oteiza uh, uh, jaunak eintzielarik bere entrepreja zarizielaik uh, Europako normetan, e, inzinatei dekitze bat denerreak usteko, zerre inazin, eta gero ufan uh, urtian uh, errantzin komersanter zetako tzistezieka heldu gurek lan, zeitenetia helgarrek lan, eta ola partitu ginen, latanoita malauian inginin, uh, Haren kontra, eta gero, latanoita amaseian, laborariak mm. uh, erkartu ziren gure kilan. Eta zunetan sartuko gira, hor, biskat, mm. horrein eh, arteo mm. egina izan den hori guzia, hor, balio baitu ikustia, zer eh, nolako eh, forma hartu duen, eh, feria horrek, eta zer mm. laketak ero kandituen ortetik urtera. Xole, urre peletik heldu zira? Bai, gaun deneri, beraz urre peletik heldu, ba, laborari izan eta belaun kooperatifako kide. Eta segitutut ere 2008ko uh, gai johen inguruko bilkurak. Mm -hmm. Pantxo. Bai, gauon deneri. Gauon, gure hemen entzule ezagutzen dute, <laughs> baina uh, presentatu ala ere, zenta beste jatietan ere basatzen baita emankizun hori, nuntzira laborari? Ni alduden niz laborari, eta, bo, aztetik segitut ditut feriaren, ferien antolaketak, egin behar, mila behar ziontela atorin goiti, Eta aurten uh, gehiago hartu dut uh, aldudeko arana 2008 mar uh, gai horren ingurian egin diren lan taldetan. Mm -hmm. Eta uh, laugarren parta idia jemen Ramuncho bide? Bai eh, gauan, belaz uh, ni erantzun eh, bezala elkarte horren uh, animatza lehan iz, ere uh, bankako erreko txeko Bon, Erraiten aldut, uh, bat duela kasi kurte bat erdi bankan uh, naizela, hain lehenken nontala. Berzen bon, az ni bon, baigurin biziniz, bon, bainan din uh, maztalekin bat dugu xidea mm. uh, laster bizitzeko bankan. Eta, haintzuseen, uh, elkaarte uh, ortan nere nanda da uh, belas felia mm. ortaaz ardolatzea, baita ere, belas uh, aldude, bi mila togo hamar uh, proiektu ortaaz. Mm -hmm. Hortaz ere, eki ere, hariko gira istantean. Hani, e, hasi zinen, esplikatzen, noiz nola abiatu zen feria guri, hori, oh, meraz, otte zuen eta proiektuari lotua baitzen abaitzen astapenean, eta gero edatuda. Edatuda, edatuda, edatuda, eta hori bai eiten ditu, bi urte daik eiten du, dene bat ean, Pakutsa bera uh, laborariak bere nachtian, ofizialek bere artean, eta gero uh, derek montatzen du uh, bi egun horiek. Ta orten bere zita zutsuna, uh, egun bat dira. Mm -hmm. uh, gero ginen gira, doa Eta, e, uh, hor urtetik urtira zernolako funtzezko aldaketak izan dira. Bon, lehenik antolakuntzan, da jende uh, ahintzikileakok parte hartzen dutela, ora, Iferia horretana? Ba, ba. Uh, eta gaitagiru ta geio gaztiak ez sagasten gazten balak uh, gerua gaztena da ta gaztiak sagazentu geruta gehiago eta siz ideia sinuten astapenean astapen astapena bai gota... oso sen uh, uh, xokore nezautazia zautazia nola bisi den iten cider lagousak nola iten ziren, eta nola bisi sen mendian Jendea, ta, gero, jendeak, gero, lehemi zianura zen, eta, guai, guai hori da, eh? ginen, jendiak eh, ez zutela batez hau zen. Soen jendeetaz mitzuzira, kanpotik, kanpoko jendeak. Kanpote jintzirenak, ez du batez hau zen, zira urgun bizi, bera, urgun da gero Hori zen, elburiak uh, jendien gara aztia eta urte guztian lanien hartzia. Horten, kanpoko jendere zagutaraztia. Eta zin ere, uh, gehiago harremanetan sartzia, uh, dibidez uh, aldude urepele bankako jenden hartian, Pantxo, eta ala ursaia baduzue. duzue? Bo, no, erran behar da ursaia bagin nuen, eh? Denboran, ga, urekazte denboran ta, hau zen antzerki taldeak eta egiten ziren herrien hartian, aldude urepele. Elgarikin, gero uste ut hartan mugatzen zen, eh? Gero, uste ut feria horrek iziarriko lokarriak sortu dituela hiru herrien artean, eh? Laborari taldeare hiru herri heldu uh, dira, laborariak eta bai. Mm -hmm. Uste dut uh, feriak uh, alde honi uh, zekari duela. Xole, zu laborari gazte bezala, ez eh, dakit, diarztapenetik segitu duzuen ez feria hori, edo, edo geruzdik martxan hartu duzuen ez treina, nola bisit? Nik, nik segitu feria bisitari gisa, joetan nintzan, hola, azindak maite bat ditut, eta andere nion denboran, joetan nintzan, hola, ez aktore gisa, gero, wai, bado, borsuhte etxia ilotu nintzala, eta... Ara kooperatifaikine en zertzen gira einala biziainen emaitza gain hartan eta ara bai ia bahnaotik bizitzen dutala feria hori mm -hmm. Esta sous, eta ramuncho, campotic dinis, eta ta campotic entzuna sinuen, pues esquiferia auen aipatzen edojinasinen feria, ai edo, feria ortarat. Uh, ni entzunanuen bai uh, fama, fama, feria oren fama. Uh, fama. Bainan, uh, enfin, la détique uh, sans chocolat jaune, uh, arate, l'en aldiresanda, belas nicat. Place piscat uh, bichida orten lesat, bain nice piscat antoat Mm -hmm. Sinez nola den, eta... Et bon, da bankan bizi lanikite unta nes gelo stik, yende gu siek eipasen datate la felia oli, eta exatzen datate, besa oli, atxoluzuki kushibarduzo, sinez zan gelo den, eta... Et Da ala, hortangira, oa eta sines, be cloche nice, ikustea sines, voilà, euh, non la den, afelia eta Ikusiko ko sustidiana. Bai nabsteketan parte hartu baituzu ja, bai. eh, erdi erdian zira ala ere girua sentitzeko haintik. Ala ala, ala. piskat uh, ardola bat, hala ile. Mm -hmm. Ta bangian den ontsa batuko dela, mon journaliste den ontsa batuko dela, ongi bai. Hor, uh, Elburu eta ikbat ere baitzen uh, balea horren uh, ezagutaraztiak kanpoan eta Prezeski uh, feria horren bitartez, helburu uh, hori uh, lortu duzue, baditu zuzue, oi oja, hartzunak gerostik? Ba, biztan dela, badirela, ba, ba, urte guztian, a, a, jen jegiten da, urte guztian. Da, gero, guai, uh, uh, gazte hori behartu atxiki gazi uh, gainaktan, hori da Elburean ikuste, uh, guztia, <coughs> Um, Ezo uh, ez izen joan uh, junei, han uh, mm -hmm. plantatu. Beraz behar, zerbait atxeman edo manera bat gaztiak eta atxigitzeko erri horietan. helburu bon, nagusi horrekin ere egina izan da, desmartxa hori, eskua, edo, aldude, eh, aldudeko ibarra 2000 eta ogoita hamar. Pantxo, behar badazuk, ogoitarazten uh, daukuzu, uh, astapen-astapenian, zergatik eta nola abiatu den lehen, uh, lehen bilkura. Lenik ean behar da jadanik duela biurte uh, gai bat hautatzen dugula egun horietan eta ho dira biurte izan zen uh, buru belza. Ardiraza izen Ardi ari dena, Haren inguruan izan zen helgarrizketa uh, bat, kaitzeko arrakasta zuen eta geroztik bada uh, talde bat saiurtan uh, lain egiten duena. Ordan begin nuuen aurtengo feria adindkore gaibat bat eta hautatu, Eta idaiagintzen, bon, mentuaz, gogeetaldi bat abiatzia, emendiko goi urte imurian, gure harana zeinetan izaintzen. Buskati ikusi egun zertan zertangira eta zeriburuz goazi. Nahiz, mentuaz ez da mentuaz errez gauzak diren bezala behatzia, baina nustetut, behar dela errealitatea den bezala hartu, eta gero entxeatu zerbait aterabide edo zerbait egitea, tenore deno. Mm Hara, -hmm. espirituoktan abiatia dela nori. Eta erretzen alda izi ahiko, lan interesanta ere izan dela jiruila betez. Hori da joan den uhtian egin duzun eta agdi buru beltzain ingurian lanian zirenen talde horren da edo edo beste bat? Ez, ez, ez baita espada, bon, gaiak hola ekarri baitu hor dion ziren laborari bat zure dindira biltzak egoritaz. Eta herren behar da horki, or kasi glatanoi laun baina beste pasatu dela lan talde hortan horten gudan, Eta ordean biztana laborariak eba zirela. Beren, bazen denetak, eta hori ran behar da, bon, izi jarriko laguntza ukan dugu, e, zera, dela misiangako alimanter pirenea or, or, ortako biteknikalarik, e, segitugi uste, uztail estapenetik, agorri e, ondar hartio. horiek e, kudeatzen zuzten e, biltzarri guziak, eta gauzaat e, balio seinutena da, parte hartzen zuten guztiak mintzarazten zituzten. Basiusten beren hortakoak uh, ortako, dira, uh, batzu guai. Uh, gero, bit, bitaletan jarrazik giuste. Hoita amarrurtez betikakoak eta hoita amarrurtez goitikakoak. Eta gero, bon, Biltzaketa adieten gine lehen bizian, bon, rire gauza haroazen, behar ginen, denek, panabana erran, zerendako hor Gero, batzu iraazten tzuusten marrazki batzu, nula ikusten zuten aldudeko haran, hemendik eta ogoi urtein burian, eta gero behar zuten aldien aldi, denen aitzinean agertuz, mararski hori, zeren dako egina zuten. Beste bat zuhurt, karras izazka hauten, gauzabat, e, nahi ginoen gauzabat, soineko bekienik itxuratzen alt zuen guretzat, aranaren e, etorkizuna. En basen, denetaik, gauza mota, iziarrik desberdinak agertu dira. Eta, bai, usteot, iziarrik gola e, ninten e, e, janta dela. Egan de, behar hori denak ehakutsiak izan direla lau eguno itana, e... Erika gogin, uh, izain gira denak... Uh, Eta kusketa. Erakuske, Horri uh, indiren argazki, horatik agi diren gauzak, denak. Eta gero, bon, elburia da, uh, bon, iziak hiuntzadak gogetaldi hori guau ba nartena ere maitea, behinan ba gero, nahi ginen hori aranari agertu, araneko jendek zaten zer erganak izan ziren. Eta ara, hori da, elburia, elduen horzeunean uh, egin enduguna... Bai, eta zu zure lehenik, nola, nola sartu zira zu, talde hortan. Joan den urteko talde, doela bi urteko talde antziren, edo sartu zira, intersartu zira gaiari, zergatik? Ez, dila o, bi urteko debatean anintzan, baina nentzule gisa, eta hor sartu niz, ba, intersatzen bainu alainan gure aranain geroak, eta bon, bain txok bezala egin dut, eh, izi gerriko eh, izan dutela bilkura horretan parte hartzea, E, mintzatzeko santza izan baita, eta usteot horiak ehtu den haunitz e, mintzatzeko leku guti dela gure aranean eta ez girela beti hausak zen gauzen egeitera. E, Bona, egitipietan, ahdura den problema da berzen begirada edo soa eta berzen janen arabera bizi girela, eta usteot horren horreti goiti aitzina joan behar duen eta bizi Ikaxe behar duen bizitzen giren bezala, mm -hmm. eta izan dira bilkura horitan zinaz memento goxoak, e, irhingaxiak, unki eta zinaz e, baitez zen e, ogen Eta ez da hortan fini eta beharrik. Ez, bidian ziste, hori da. Eta hori bon, eh, entzulek nahi bali maute beren ikus moldeare eman behitzen aldute, eh? beho eta emerezio eta mazazpia malaua meka numerorat. Ez da kiti amezuak izan eta zuen emankizunari buruz, baina <laughs> <laughs> uste du behietz, fraseski, jabuntzio, hala, esemez batuk hando zuz, eh? lehik patu behar duzia txolotek. dilu zainabai. Hai, <laughs> Eta, ordeon, bazuen zerbait eta ipatzeko? Ez dakit, ez dakit. eta or, errandugu, eh? izan direla bi uh, txanda edo bi multxo, oitamagurte petikakoak, oita ez goitikakoak, bestalde, zer gati gore? Bon, Lehenik, hori hapieto entzin, uh, nahinuke zerbait gehitu komprentzeko nondik elduden uh, gogeta horren abia pundia. Uh, bon, uh, Komprento berda kontextua belaz, uh, bon, gelo eta gazte gehiago... Dio atendila baleatik, ala egia da, eta besta aletik, ua, uartzen gila, gu balean, badela sinez indarra. Uh, badela sinez labo laliak, uh, sinezko labo laliak, badela kooperatibak, badela entpresak. Eta pixkat, hor uh, dugun deferentzia huli, arritu zauku. Baita ele guli, baita ele hausapezeli. Diferentzia, zer ganaizu? Zela, uh, gasteak, ez baitzua gasteak, banan, jendeak uh, dueten baitila uh, baleatik, mm -hmm. aldiz, nahiz mm -hmm. uh, eta dueten diren baleatik, badaile indarra. Komprin, Piskat, zela, chakuntzeko diferentzia hori, komprenzeko, eta komprenia azteko gazte hori heli, bat dela zinez potentziala balean, hortik uh, ele aldu da, gule gogoeta et cardiana euh à la bitalde ginituzue euh sergatikote. Ouais. Bellas euh bon, iranbarda eh euh, c'est là bon, ACVak, euh, euh, enfin, akar, el el a CVAC euh il a bas qui soit là. enfin gulek elkartiak le bas qui soit là. Ola platane zartzea gule taileraka baina nele c'est la mission agroalimentaire des Pyrénées de lako bi biotechnicaliek, pancho que pancho qui rendo une mesa Uh, zertako eta gule beldura baitzen uh, bilkula olokorrak antolatuz gazteek ez zutela fitxik erranen. Mm Horrek -hmm. ranaidu, uh, jakinez uh, aien artean izan zirela, xantzak uh, ukanen uh, genukeela, uh, aiek mintzatzeko aien, mm -hmm. aien artean, aien itzekin eta zinez jasakontzeko pentsazen dutena. Eta hori gertatu dea? Eta huli gertatu da, ah, eta funtxean, uartu gira uh, basilela, bikula bako txean, ogoita amar eldu eta ogoita amar uh, gazte. Ah, ouais. Belaz, bi, bi talde, belaz, ogoita amar uh, urtez talea eta ogoita amar uh, urtez goitiko talea. Uh -huh. Belaz, unza olekatuazen, belaz. Uh, eta bilkura guzi eta nahi beste jende izan da? Uh -huh. Oua, goetan amarr bat yende, ba, ba, ba... Eh, oda son bat bilkula egin duzia, si, oda nabiatosiste joan den urtar hilan, eta hastapena ah, zer se izan da fase ole. Alors, bon, erran behar da, bon, gule, gule gogoeta hachidela urtar hilan erran ezake. Ba inan urtar hiletik eka inelat, euh, cela akvak fincatodu méthodolog metodo, méthodologo mm -hmm. euh, voilà. nola nola planta nesari de marchauli nolikin ulicen elle est une pièce guk banakinakin eskinela euh, gaille geonac et euh, giteco enfin planta de lan et des Velas et be wa ingulatoak gila eta badugu alanolà al do drac vidéo euh mission le grand à la grandementaire des Pyrénées euh de la la Condéa animat seco natal des oliec est à leader il est leader avec la Condou la Condou et tu Diruain, diruain montatzeko, holako proietu bat gostatzen da, ba animazailet, hori an, dirua berzen montatu. Hori an, parada maiten nazu, gemerziazeko, e sozua prestatu, eman duten, jende hori horiek er er ori, lider, Fondación de Franz, eta badira. Gelo, egan behar da, aurten go, belicitazuna dela, bat direla Fellia hortan uh, bi, bi proiektu.jan nezake usaaiako animazioak batiraalde batetik eta beraz zela uh, uh, aldude bi mila hogeita hamar uh, proiektua. Horgera nahi du bat direla ere bi bueta disberdin mm. eta beraz uh, belan gehi beraz. Eta, ta ele, hein, euh, euh, finanzo, planuak, euh, mm -hmm. voilà on a une ce je quitte tout ben Annie qui rendonne mes salas voilà langundo gaitousten cela est la condegusiac bail euh cela choucha et taile aien la conta tecnico ailé euh montat seco euh financo financement du plan noir konkretuki à divides tu reviens financement du plan noir edo xutik ezartseco estira Denak uh, finkatuak eta boro bilduak, beizik eta ostion errandu guen bezala bidian, bidian ziste, <coughs> Xole eta Breseski bilkura horietan eta iduritzen zauzu, emaia, emaiten dela zerbait uh, proiektu esutik ezartzeko eskolde horretan eta gazteheri uh, estapenean erraite mainzinuten eta ya, erakustia zerbait egiten altzela Breseski hiru uh, erri horietan eta mendialdean, <coughs> uh, elburu horietat uh, horbiltzen haizizte, Be, bilkura hoitan uh, agertu dena da lehenik uh, ekonomia mailan hoja tsoke handi bezala. Eh? Ez direla haingaizki. Bon, bat dira problemak baan naikiria bada alimalea eta tresnan xtik uh, ezartzen aigira, ez da finia, eh? bean baduaalare ohikoi bat urte jendea muitztzen dela gainaktan eh, mendigune hortan bizitzen eh, ikasteko entsehatzeko bakatu eta Hor, agertu da, gazteoritan hori horietan, esti ustela gure emxesak. E, estira baita ezpada oaxzen, ez baita kiu komunikatzen, eh, xinpleki? Baita, estira baita ezpada oaxzen, zein dakden, gainochtan. Eta eia da, buskat ikusten dutela e, gure balea, ajunt laborantxai tzulia, eta... E, e, oagtu behag da, laborantzain ingurian, izaitan aldirela, ere, e, behze lan batzu, soh ditaitzkenak, eta piskat bilkura hori taik hori da agertu behagin okela hori ikasi, dun. Mm -hmm. eta, eta, e, ere, gazte erakutsi, ze embresa duen. Eta bisita hasi. Eta ohartu ere, oagtu hasi gazte horiek, behinan posible dela gainan bizitzea, behze sail <coughs> batzuetan ere, sinetxiz sinetxe behar duela, posible direla, e, gauzak e, amentsan obratzea, eta ez bait ez bada, laborantza lotia. elotia. Ara, piskat gukori senditu du gaztek, e, piskat orten mugatzen zutela e, beren ikus moldea, eta ordeon, laboraria ez palimazira, joan behar da, haranetik. Eta ez da hola, lekia bada denen eta lekia egin behar du, denen eta prezeski gaztiak entzunez, eta... Ateraziz, or, eta eraziz, erduten hor bihotzean eta erran, nola senditzen diusten gauzak, eta hori da agertu haunitz uh, bilkura hori mm -hmm. Bai, eh, Pantxo, hor dion, uh, laborarienzat eta adineko laborarienzat balio du holako baten egiteaz, eta bon, ja eh, zuen biziaren parte bat bauzie horgi hilian. Este, este hain beste haitzinian. Eta beste, beste haitzinian ere. <risa> <risa> ah, hor di ona, eme e, gauzak baditu zuek autuak eginak zuen egituraketak eta horiek. Olako bilkurek eta zerbait ekartzen aldute, Braseski? Bai, uh, behar dauzot etxen prua teman. agertu dena bilkura hori itan. Uh, Bistanda horra diteginelaik, etxeko tirantazoko usiak miatzen gintin, uh, zera eta txemaiteko. Eta agertu da, liburu bat, dura berrogoi urte... Jean-Pierre Kasuno apesak egina, Eskaldun Gasteriako laborari taldean uh, baiurrin, eta liburu titulia zen, baiurriko uh, kantonamendua uh, zertan da egune edo. Eta, liburu hori irakurtu eta, errain zinin, duela hilabete bat iskiriatia zela. Hoa edela, berrogoi urte, horai aipatzen ziren, arrangura ber, ber, berak, aipat, aipatzen ziren. Ber, berak. Xifriaktan da, diferentzia. Dian deko purua, errika, bon, hori ez, da, ez daik egon para, eh? Me gustano zulaik orduko arangura eta behatzen behatzenela egun aldudeko arana azertan den. Me ni gaiten dut uh, arrosengusia balitugu eta uh, itxaropen uh, afen uh, baikor isaiteko geruari begiratuz. Nok erranen zuen duela begoi utze aipusen ordukotza aipuziren laborari eta etxetzipitan nekeziak hasiera bizitzeko lanik etzela. Nok erranen zuen ordeon, aldu den laborari seme batek empresa bat muntokot, muntatuko zuela, berroita amar langileekin. Ote iza. E realitate bat da. No garraren zuen aldudeko haranan, izain zela gaur egun, aterbeat behat, hoita mila zingar, idorzen ari diren toki batekin. Eh? Mm -hmm. Kooperatiba bat sortu duela biurte, zazpi laborarik beren muntatute. muntatuute. Aldudarrak bideo. Berda, balio do horitazte. Nun sortia da alduden. Izenak berrak horreitazte nuen mezala. Ordeon... Beraz, badira gazoinak, eta, baiko horri eta eta, eztatari? eta gazteak, txiki azteko, jodera, proiektuak egiteko. Pozeski, uh, jamuntsoikus ezagun uh, egin dituzie, beraz, lehen milkurak, desmartxa eta metodologia finkatzeko, jenduzumezara, eta gero gu dauntan, piskat, uh, urgunako joan Voilà, voilà. Euh, bon, c'est ce mm. qui t'aille pas tout vers d'un dernier, c'est la là... goulée-laine maïla, il doit être pas, c'est... Uh, gaurko balea lehen aurkespena lehen uh, egitea. Mm -hmm. Belaz, uh, uh, eskualeriko galapen kontsailoko maiteena ustulekin arremanetan chartugila, baita ele batitia bolokilekin. Uh, eta, egu, galitu, galitu diotego, uh, egitea, sosten uh, bat, sifrekin, Sifrekin, euh, voilà, euh, ne urtzeko, zertan den gaur balea. Sifrekin, euh, azken, euh, ogoita ama urteko sifre guziekin. Piskat, egoera. Euh, mm -hmm. Argaski ahogeiteko. Eta bilaka era, den morabelian. Eta horren elbulia, zen, jendeen uh, buluan, char ditzen, char ditzaten sifre guzie uliek, Giro gogo etatseko, ondoko bikulentsat. Mm -hmm. Aha. Gelo ondoko etapa ilsanda belas, euh gaia ilsanda euh so une uh, dilene, Balean diren au eta indarak. darak. Aha. Uh, map uh, bisorglementaire des Pyrénées de la la bi techniqueari uh, et tourisilen animatseko bicolauliak ratan dit du guisnak place lucie marsiac est à Mathieu Benoît tolochatik eldo dilen bi technically on sinas est à voilà est à hayen lana sen guleb minsarastea sinas et sen bytispahesh hashtag éthique voilà choulek randonnée mesalaach tian Eta zinez gureitzaat, zinez arrakasta bat izan izan da, Zinez uhartzea jendeek jendeak iminttzatu direla. Beldurik gabe, eta beziiki uh, ikustea zunbait deii aeratu diren uh, bilkula horietatik. Mm -hmm. Eta azpi voilà, magtu behar da ere beraz bigarren etapa hortan basila bitale. Bela, errantan bezala, Ogoi eta Amar urtez petikoak uh, mm -hmm. uh, am uh, eta Ogoi eta Amar urtez gotikoak. Gelo, helo garrantetapa zen haipatzea nola amesten dugun balea. Bela, Ogoi urtean mulean. Pantzok errant duen bezala, ko txali galituak izan uh, zakon ekarzea obiektu bat, simbolu bat. Mm -hmm. Eta, eta laugaren etapa zen, uh, belaz, amant komuniko bilkula bat, uh, belaz, ustartzeko idei guzi uliek. Hor duan ez girasietasun guziotan sartuko, orrundik ere, zer eta duen unian hori uh, presentatua izanen baita, hori eta razten duten zuleeri beraz ari girela mintzatzen Aldudeko balian ginen den feriaz hori asteundaruntan, eta karia hortera, eta horten, eta bat duzomaiti labete, ja lan uh, importante bat abiatua dela aldudeko balea, bi mila ogoi ta hamar proiektuaren inguruan. Eta, jandago bezala, hainbeste bilkura egin eta, uh, sailez berdinetan, bakotsak bere ideiak edo bere xedeak edo asmoak uh, presentatu baititu hor, Ez gira seta sonetan sartuko, behinan ideia nagusi bat agertzen dira, edo ideia nagusi bat zu agertzen dira, Horpainxo. Bon, erraindutana, guai, uh, aipatu dugu aski, mm. oa, jendea mintza hazi utela, eta mintzatu gira. Ta gero horti, berda ikusi, uh, sartu girela bi, beste eta uh, nola erraindutu, bilaaren parte batetan. Mm -hmm. Eta hor, bost uh, erronka autatuak izan dira. Bat sozialar lokoa, bestia inguramena, jirugarrena ekonomia, laugarrena kultura, eta bosgarena bakartasunetik ateratzea. Eta hor, berriz, bos gai hori ningurinean, beste bos taldek muntat, muntatu dira. Zenta, erran behar da, orzeguen atxai, patzen dame, orzeguen atxain, zer da, araneko jender, agertzia, lan horren emaitzak. Eta hor dion, talde bakotsak, bos talde hori eta bakotsak hartu du bongai, egin dut, bos gai eh, horiek, eta horren ningurinean, Ez gira, elgarren artean nahasi, bakotxa bere aldea izan da, e, hor, hortiko iti erraiten alda, alduarrak bideok, izi jarriko laguntzaik ari duela, eh. Horik, kasik horik dute hartu eskian lan hori. Eta horikina izan gira, hori biltzaretan nola hartzen ginen lan ean, ebe, talde txipio bat mutatzen egin, eta talde ura behar ono guan artean partekatu, denek gure ikusmodia maiteko eta gero hortaik atera diren gaietaik horren inguruan ahirigira aizan gira hori e, arteo e, video eta muntaketa egiten eta lan horren emaitza da agertua izanen, elduen urtzigunean aldu den. Ados. Eman dezagun, uh, or, sozialarluan haipatzen bali madugu, vai. or, badea, sekreturik edo zerbait... Ez, yes, ben, albon, dena, eh. izi garriko uh, dela uh, gai horren inguran, ara, uh, jende xaharziain, adinain partetik, o hartu gira uh, jendeain adina biziki bana berze gora dela ara nortan, Eta horren ingurinan ere badirela lanpostuak postuak soxen aldirenak. Nahi bali madira xarrak etxiana txiki, eta bon, ara, etxemplu bat ere maiteko, eh, badere bastuola honiz frango etxemplu. Ara, bat... Uh... Agerhtu da ehm, gaztetan partikulazki hori, eta eh, tabu gaiak, tabu diren gaiak, edo aipatzen ez diren gaiak, badirela, eta preseski bilkura hori agertu dira. Joan, so, soilu mesala koak. Ramon txok aipatut du gure bi animatzaileak zinesa izigarriunak izan dira. E, ola hole herritipietan jende ez da bait ezpada riski mintzo eta hemen urazko guti au gunean eta zinesa bilki jakin izandute gure mintza azten. Ez bait ezpada xuxenki baina postit bat suitan idatziz anonimoki itzak. E, Guretako importantak ziren itzak, e, do sendimendu edo... Ara, eta eman deza, atera dira, bon bakartasuna, panxok egin du, haunitz. E, Bada diende, haunitz bakarrik bizi denik, eta ez baita espada uroz. Aipatu izan da alkoholismoa. E, ara, eh, berze, leku bezala gure onkitiak baigira, prekaritatea ere... E, jendek ez dute beti uh, ahalik eta ahal getzen dira egaiteko. Uh, aipatia izan da homoseksualitatea, e, unitz hori ere, ba, naiz eta ez dutan problema bat betzalak ustean, behinan hori ere aipatia izan da, e, uste dut itzulia indutan, eh? eta usteut dut unendin uh, gauza hori nekaitiak eta eta goxoki mintzatzea animatzaile horiek jakin izan dute egispetiain soxen gure artean, judia menduigabe eta jendea zinez goxoki mintzatu da. Mm -hmm. Asta eta panxoak egin du den denak hori ahitzeko zen banazkan nola basatu giren, siutik talde alde guztiain aitzinean nekenin xanta sekula ejain, hori posibil izaintzela aldudeko balean. Eta zinaz emaiten du eta e, uste gaztek e, senditu duten hor e, baitira gazteak duaiten direnak oztako ere ez baitira goxoki gure balean eta gure egialitatea da hola da, unachtu behar du ez da beti egisokan aitzea baina hola da eta e, senditzea kapable girela egisak ez diren gaien aipatzea eta ondorioz atera biden atxe maitea e, senditzen dute leku bat bat dela eta Batira joan direnak ere gure egitik, eta goxoki etzirelakotz eta haiian itzuliko dira, egon batez. Erreiten duzue, Pasezki, eh? e, arazo edo problema nagusia ikusten duziena du, dela gazteak joitia, erritei joitia, eta e, bestenaz bilkura horietan gazte hainitz ere izan baita, bilkuretan parte hartzeko, eta zer dira dien, di gazteak errietan direnak, edo kanpoan direnak, eta asteundarretan eiten zinutzen bilkura, edo ze, ze, ze, zer ziren gazte horiek. Gertatu da udazelakotz, e bakantzetan zirela, e hauniz, istudiantere e izan da, horrek, e ahantar bat izan da, ez dut uste lanbera inentzen, otsailez, eh? Ja, apentziaik, e mm -hmm. eta gazte horik, uh, uste ut, iduritzen zait gu, baina hobeki huak direla egesponsabilitate bat bautela, baleai buruz, baina, ia da feria horrek kajitila honitz, uh, nola egin dut, ez gira, lehen hau, gehi hau ginen, baina, baina, urrebeldaka, aldudaka, bankaja ta feria horrek, sortu du haunitz baleako eh, espiritu hori. Bale. Eta mm -hmm. oaxen gira betitagei hau, iru egiak elgarikin, azkar hau girela. Eta iduritzen zait, gaztiak oaxen direla, bon, galdera pausatzen dutela beren beremburiai, ni idua baniz, bainiz, ara, jende bat guti hau izain da balean. Eta gu kestu, itzait iduritzen bagini lauri, responsabilitate sentimendu hori eta hau eko pentsatzen dute hori eta gogoetan haidira, badakit, badira artea maiteutenak haunitz eta gure xokua izi gehi maiteutenak, baina lekuik senditzen ez dutenak. Eta hor oh, mintzatuz, e, eta prezeski hor oh, ziren udan eta hori hori oh, horitan izan da izi gehiagoa berastasuna, hor oh, mintzatuz, ebe, badakit batzuik xantza e, senditu utela, ben, mentura zendako ez, azken ean zendako ez, bizi Balean eta Artearen Ingurian sortuen lanpostia. Mm -hmm. Ara. Ger ja, soziala hainbat gai kultura sailan ere bai, ekonomiainaletik zer ze da ire puntu batzu hor agertzen direnak edo aipatzen direnak. Odiona Anita, Pantxo? Oste dut ekonomiainaletik, bon beste beste gunetan bezala direla ber problema ditu ber ber dira oste ut uh... <coughs> Hor, ene uh, usteko-azteko, uh, iduzizat, uh, ekonomi aldetik, untsa giri, anfa, untsa. Etzizte uh, haingizkikoa. <risa> <risa> haingizkikoa. Uh, Nik ikusten dut, gui uh, joan behar baren genu uh, Bayonat, Lanerat edo Paristat, ez uh, dakit zegin ginezaken. Bueno, Alduden iten aldo zerbait, bena Paixen edo Bayonat uh, ez dakit zegin uh, ginezaken. Eh? Mm -hmm. Gero, agertu dira etxemplu konkretu bat zure, ala nola, hauniz etxetan, no? internet ez daikela mm. ara etxemplu bat enemaiteko. Mm. Eh, gai guzi, guziak, aipatiak izan dira. Eh? Mm. Hori, beraz, azken arloan, eh, irekitzeari buruz, eh, bai, hor eh, eta idekitzea gana idu loturak izaitia beste eskualdekin eta eh, bideak ere aipatuak izan dira internet eta olako olako eta sailak dira, hunkituak edo Enterna eta eipatu da, ba, aldu den aldudan bon, uste dut leku gienzkoenetan badela. Le Bena, urepelen eta bankan badira guneak. Bai, gazteak argiki uh, ikan dute... Holi, zela, uh, internet uh, beharra dutela, zinez. Mm -hmm. Holi, uh, uh, bai baino gehiagutan, uh, errantzuten, bilkuletan, eta, hola, etxetik lan egiteko, edo, adibidez, mm hola, -hmm. olako gauzak. Bideak haipatu baitituzo, ouais. haipatu da, uh, iruña hor birean duela, nafakua hor duela, eta ez girela beti baitez badagoa haxen. Hor uh, bilau girela iruñatik, bai baino. Eta ara, hoje badula idikidura bat. Ez dut aldudeko si bear aldu deko arana xoko batean bezala bainan Esta hor gelditzen. Ori da. Badasegida bat. Joñata bai joñain Ala beraz gaia initz eh audioa eh Randugun bezala eh? Go, doiduia jasta eh? eta tiria eh panjo ikarshitute eh? <laughs> tiria lorerutzunekoa eh noiz egina izanenda aukespen hori eta zeten horetan da, nun konkretuki aukespen or hori egina izanen da alfaroineko uh, estutuaia irtenal eskerpareta inan uh -huh. biar eske to sibiria gen sutia comprend no komp, ta comprendituko duzie ezenak estutan hitz hori baliatzen da dut alfaroinian egina izanen dela. Aratxeko zazpiorenetan zabaldea dugu komita, benen jakintzazue, zazpiak eta erditan xusen abiatuko dela. Eh? Mm. Ez gira minutat gehiago eta beha egonen ordeon abiatuko gira. Ordeon hori da telebiztako plato bat, ordeon egen ari du telebiztan ikusten alko dela. Bye. Ara dinen ez diren jendeaka, <coughs> nun ikusten alko gero. Zau da, menturaz. Eri batzuk, eta egun otan galdeak da normintzatukok, hor. Zani, ez, ez, ez da, da pentsatu behar, horra din eta hamarlaun e, jatia rajuan kosiko duzuela hitzinean, errenen daukoten ara, biar, hau euriein behar duzien. Helburia da, gure. sohtzia jenden ahtia. sí, ahtia. ahtian. Pantsikamaitiak kudeatuko du eta ratxori, baina, gero e, izanen dira, berze, kanpoko eskalde batzuitako, kamp, eh, eskalde batzuitai diren jende batzultarean izanen dira, hek eberen ikus moldeak da emetuzte, baina helburia da, elgarrizketa baten sohtzia, handiren jenden ahtian. Mm -hmm. Eta hor dion, ene galdeari erantzuteko aratu. Ah, hor dion... Dionet gira eta erritarrak eta zure erraiten dozun, beraz, helburua betitzeko jim behar dira erritarrak, iru errietakoak. Iru errietakoak eta kanpokoak ere. kanpokoak ere, dion, bai. Eta gero telebistan ere ikusten alko da. Hori gai, hori jamuntxokai patuko du, non ikusten alden. Bo, jamuntxok. Gelo interneten bidez, bidez, edibidez. Gelo telebistanen bidez, ere jekinez... Zela, uh, bon, uh, TVP-im katean badela emankizun batez skolas, bat sutan, uh, kanaldudek uh, ingina. Uh, gelo, nahinuke serbait geitu hor, zela, uh, tele, telebista emankizun parter zale horribouluz. Uh, Belisita zuna iznanda ele, zela, uh, ibarriko bistan lehek, uh, montatuko dutela emankizun oli. E Eran, gana idut, uh, teknikaz okupatuko, di, di, okupatuko dilela. Uh, Gelo zila, ados, ele, uh, kideak, La, eh voilà, el polendres ji là, da ele aldo darak bideoko kidiak, ole ingulatsiko, gulan guntseko, bestean da, banan principiuada, oraino ele implicazia uh, ibariko bistan leak. Hunean hmm. do kamexa, e. ala kamehinat skitzen <coughs> eta te gero muntatzen ala. ere eta eta da, doala... da errejtea, eh, bo, ikusi aitsini kushititu bideo batzu parte hartu dute lehere iru eskoletako aurrek, parte hartu dute amabia amost urteko gaztek, eta amost oita bost urteko gaztek, espaniz trompatzen, eta groan eta boste dut zinez memento pulita izan den, batez du aipatu, sail bat izi gerri importanta izan dena, kultura eta eskuara, Ni ahitun iz, zinez, esendimendia eh? e, emaiten dut, baina zehatzikimendia dien jendeak eskora indako, horiak eztu da eta egialitate gozdina ere eskora, eskora ez duela pixko gizain ondoko urtetan. Eta, bon... Bueno, Eseski horien eztu duzien pixka bat, galtzen ari da hor ziren eskualdean ere ba, eskualdean erabilpena? Du gabe. du daigabe entzuten dirlaik auzak mintzo, Ez du plaz egiten, mine egiten du, bainan, ara, ostuan pantxoke jandina, unagtu behagtu gauzak, hola da, eh? Egealitatea da, eta e, bagaztek, eta bon, augetan pantxikak eta aldodajak bideokok hori ikusiute guk baino hobeki e, mintza hazi baiti uste, helibidunak dira oai, gure hiru eskolak, hori e, begia da, eh? Aldudekoa badu bultiat, ala dela, bainan, urre peleta banka, guai badu banka diaz eta urrepele dila bizpairu urte. Hori ahunt begia da. Eta hor agertzen da, begiz eskuratzen nahi dutela. Baina bada hor gazten uh, amabi, oita, ustakit, uh, ogoi uktea arteohtan, hor <coughs> zinez, uh, itzen bila dailtza, uh, komp geintzen dute, baina uh, egiztasunik ez dute mintzatzeko. Eta horre, alare, gero, uh, alde baiko jada, alimaleko txikimendia utela, mintzatu nahi luketela. Eta ordean hoge adu de bi mila hogeita ha joek agerta hasi du e, e, zerbaitgin beharko dela sailortan ere e, aterabilak atsumman beharkotula denak elgargikin. Mm -hmm. uh, nahi nuke beste uh, gauza bat aipatu ejan duzu ha urte eta hama bostat urteko aurraan ejan behar da ere eskolak. Hidu erretako eskoletako haurek, jen nahi baita yeah. hiru urte eta hamar urte artean okoke, okay? parte hartzen dutela, me, hori molde mere, berezi batez. Eskola bakotsak uh, eginen du uh, nola ditzen da? Zizelketa, Zizelketa bat. Zizel zizel zizel Zizelketa. Zizelketa lan bat, batek, beste batek... Uh, bat, eta freska bat eta maketa bat. Eta bestea batek maketa bat, gai horren ingurian, eta hori de uh, agertua izanen da, elduen ortsa egunatzean, eratser uh, bukatuko da haugen hitzarekin eta haugen hitza inngorian ez da eztabadari izan eta. No. <risa> Ora, veras, eh girua Gazteko kanen weitute, eh bon, bai pa no? eh, programa, eh hartziguniko eh, elgaretaratz horregi hasiko dela. Beraz, Veras, eh, chiculones bezala, eh Lucia Isaïnusi hartengo feria, la webunesa <risa> Hortzegunian asita eta biara muñean, zer izanen da? Hortzegunian, biara muñean izanen da, uh, uh, indute in bankan, indute hau zein degi bat, eta hor den lanak a, pinitia dira, fe, a, prez, eta hor den izanen da, inoguera uh, or, zunean, hau zein degi horren hor uh, izanen dira. Ba? Mm -hmm. Estren egiten duzien. Ba, estren egiten Eta gero iakoitzaik lan uh, bezala. Laborarie kariko duzte beren uh, ahdi, behi, behor, uh, ahunz, zehi. Bala. Uztuziz bezala. Gero atxaliaik lan uh, pilota partidabadu uh, uh, alfa hoi nian. Segi dan uh, gero kantaldiada urepelen, urepeleko erizan. Uh, al... Hango uh, baleako... Uh, Uri, la, la, rumbatian, eh? la, la, la rumbatian, va? Va bakarik, eh? La rumbatian, eh? La rumbatian, eh? Oztierin hori da bakarrik, eh? La rumbatian, eta gero igan geikilan, goizai ikilan, uh, ikilan uh, bada kursa bat, partituko den urepeletik banka ano, egun eh, bat lasterkari bat dira hoxe, gero mezzai zain da bankan, klik ikilan, aldudeko eta bankako klik ikilan. Gero, uh, izain da, uh, merkatia, ota merkatia izain da, ba uh, alduden, iagoitza ikilan, eta ikinen ikilan bankan, joen ira uh, laborariak saltzera beren moskinak, uh, bagajna, uh, biskotxa, eta olako. Ta gero, ikan da atxaldian izain da, zakur, uh, uh, zakur, xapelketa uh, esna asun hori izan dira saspi saspi laburari berentxak urrekilana tagetoi izan da bostontan anzerkia hori panxoi iskiatia tipiri tapalo? talo tapalo ocaren dozo e referat ocaren dozo Hala, panzoi nantzergia beraz, talo tapalo. Hala, eta gero, nahi nuke egan uh, izan direla, ben, ba perxoetan margatia dira, ezti eh, eta sunak nun izan diren, baina erakursketa bat zu izan dire, uh, ba izien aldetik, hori izan diren izi, hango izi, hafain, izi erakursketa bat, bena ere uh, uh, xaretako, uh, zazpi uh, xaretako... Uh, Potrektak potre, izan dira, ne? Sarako uh, noitek inadnitu ina horiek, alduden mitira sariak, eta zain dira horiek, eta gero, uh, oga, izain dira angietek egiten du, uh, egekago uh, uh, uh, uh, uh, uh, no? egin erakusketa bat ameika nuen zaldi, no? egin, demoraz eh. egin... Ba, tiak eta. Macht gacke. Macht gacke, vuole tan va. dira, ze dira ne. Ber erakusketa frango hasteko. Hilu ha, herietan. Hilu herietan egiten dira. dean, bai erakusketa baita ere eta e, merkatu edo edo feria parteak, a kasteko moskinen erakusketak eta jausta egiten dira toki esberdinetan. Hogek du, e, beti, ortegosis, penjo, hori, e, bon Bait kabalen feria lehenik pentsatzen <coughs> notzu laborari gisa enten esatu aziela. Johan den urtean egintzen eta ardiburu beltzaren inguruko, ala, e, elgarrizketa. Or, el, elgarrizketa eta gauza importanteak egintzen horren or, ingurian. E, kabalen inguruan horrokorkiago ere, badira, pozeski, hor balea eortan e, gauzaak entesgarriak egiten direnak eta Eta Jasko Ardi inguruko mugimenduak badu ondoriorik. horik? Dadak izu, gure aranak deila uh, dela uh, Ardi Buru Beltzaren kafia, jantuzo gehenik uh, Ardi Beltzak uh, funtsian lehen uh, ferian zehuniz zuen uh, grabaketetan atsemanen duzuela ono. biziki poliet atseman nuen, uh, e, galdera bat egin zuen norbaitek aldudar bati, Eta ipo, uh, burugorriak haipatu zituelaik, e, ez, ez zuen erran burugorriak, eran zuen poberen ardiak. <laughs> <laughs> eta, bon, ez eram, egia da, eh, burubeltzare, egin behar da, gauzak demezela, gibilea eta edela, eh? bai. eta bon, horire uh, nahi, nahi lukete behiratu, eta eh, badalantalde bat abiatia, da, konkretuki, feriatik landa, gauza bat xotik emana izan dena. Ez eta... ondo hori da Prezeski, duela bi urte egin zen, beraz lan importante bat horren ingurian eta... Eba e da, egon bat asun bat, buru beltza da hitzen eta... Garte bat sortu da, ahai? Mm -hmm. Animatzaile batekin. batekin, eta animatzaile batekin. Eta animazionet ezberdinak uh, sortzen diuzte, eh, Prezeski horak jendeari buru beltzak eh, likugu ziabatila ez bakarrik gure balean, eh, eskolegian eta huag eta zinez uh, gure kasian hor mendia egokia dela burubeltza eta mm -hmm. eta jakin behar duela likuko ahazekin uh, lehen ahzen ziren bezala, etziren debalde ahzen eh, uh, burubeltzekin eta ara, haian uh, gau da, hazin da edo joan Salbatzia. Mm -hmm. Beste kabalak ere, azindak ere erakutsiak izainira horlarun batia, nakitaneako blonda edo zaldiak edo eh, bon, beste. Beste sailetan, eh, eh, kabalekin eta eh, lan berezir bat erabaiten da, eh, bada zerbait berezirik, hor? Baina zahude, leheni behar dut, ber, uste dut bersegai bate behar denaipatu, eh, ofizialeak, ofizialeak, nuiz haigira egun laborarietaz, ofizialeak ere baute segur beren tokia, eh, Uh, Hiruegun horietan, eta eh, bat ditugu behar da ofiziale arrun gazteak plantatu direnak azken bost urteotan, jogoi eta bost urteartekoak, eh? uh, bai maestruntzan, bai haozgoan, uh, hostalergoan, ez nebiltzeko enpresare hori urteko biurteko gazte batek plantatu du, baina huri ikerber dira ipatu, eta eh? huri ikerber entokia izanen dute uh, feria horretan. Ez tokio gainut, eh? Ebe konkretuki, uh, Andrea Ramellen uh, lan tokian izanen dira eta irakustentik edo argazkin bidez, edo han, uh, jenen haitzinean egiten eskolan bat zuin bidez, zeren uh, egiteko gai diren, eta bon, hor direla, eta beren tokia bat dutela. Bat dugu uh, bat eh, emazteki bat? Alfarro, Ani Alfarro, hor dire berda hori Eta bada, funtzian, azken urte hauetan ere, aldu den, eta e, martxan den, ezagia izan den, eta ofizialen, eta ofizialen edo e, lan gune bat, ez tira ofizialiak bakarrik zer zen, eta e, baderea <coughs> kooperatifak eta beste plantatu direnak bai. hor. Horrek berak erakusten baitu, aktivitate ekonomikoak, be, bakarik, ez bakarrik atxigitzen, beizik eta ere, bultatzen, garatzen ari dirila. Bai, eta bon, mentoz, goizko, goizko da egun aipatzia, behinan iriskoa handia badu, badakizu egun horiek baliatzen ditugula, beti bi urte barne diren obra behirien estrenatzeko. Eta bon sekretu bat, badakigu badela, bon, obeda mentuaz egoitia e, e beha e, murriak abeden altsa ditena bada proietu bat esneteki bat din laikela beheretik goiti. E, Beher da horroitu, haidila berro goi urte, aldudeko behi esnea eta e, produksionia desagertu zela, Uh, Ežnek etariak gelditu ziren aldudera ditetik bila uh, esnia soberak oztatzen zelako, behzuzten, laborariek esnia baigurera deutze eta batzuk egin zuten, urte pare bat gero utzi zuten. Zera, eta ono, hor hori niz, berdemoran ehtatu zen, hori ahon berztezerbata, baina uh, zikinuntzien uh, zikin usteko kamiona petikora ditentzen. Hor berdemoran gelditu zen ežne biltzia, eta gure zikinen biltzera kamiona abieduzetan, hori niz, eh, zekulako zolazpideak uh, sozuzitu dela, hori mm. hango jendean artean. Mm -hmm. Gauza beharrezkoa zena, erran eh? behar da. Eraz gauzak itzultzen nahi bai, dira, iduriz. Bai, iduriluke esenelteki bat behiz petik horagin laikela. Hori amens bat agian agian obratuko dena. Badak izu hori da proiektu bat, uh, besuak zabalik uh, ongetorria kausituko dute, uh, gure harana, ne? egiten balima da. Erran behar da, gure pelen badu lajadanike, litxeria bat eta uh, usteotu goi urte untan, hor dela. Mm -hmm. Eta, eh, uh, uste naupatu tam um, ez du uh, kolektibo espirituari eme ki eme kiwaiada horren bainan eh, uh, jendek jakin izan dute alare biltzen, uh, badu ego yurte ja oteiza, oteizak ego ego yurte oteizela. 25. 25 ara urepelko litziriare hor da ego yurte hontan. E, Eztu haipatu benan bankan ebada hitza. Hauge e, malitu itxea. Ha? Eta... Againtikiak? Againtikiak. Lampostosok zailiak? Liko hondi haute, bai. Eta... Ara, guai, haigira hoaxen, e, zein da jadun, eta pantxok egin diena, bi urtetaik proiektiak e, mo, estrenak egiten dira, eta espeantza du, ono, berze, berze proiektu eder batzu... Obratuko dira eta estrenatuko duela. Ramunxo, azken egun horiek eta zertan pasatuko duzie, urbilzen ari da feria eta istantean duzie, prestiztea. Prestiztea, bai. Bainan, uh, biztandena, beliziki prestatzeko telebista eman kizun parte hartzalea. Uh, Zala, nahi genuke, bonhondrez geyo, parteak uh, dezaten gulekin. Belaz, belazenaiz, or, uh, mitatzea ziratian, ebe, eh, komiatzeko uh, komia jende gusiak, uh, nahi duteenak, uh, parteartzeko, gule laguntzeko, uh, plantan ez hartzen, uh, telebista emankezun parteartza leholi. Mm -hmm. Eta, biztandena, edo, so, edo nork, uh, xe eta xun gehiago nalima-alima do, eta daitzen nahu uh, guztian... Uh, uh, bankako erkoetxeat? Ala, ala bankako erkoetxeat. Iakinez ere, akbalen egoitza dela uh, anbelean, belaz, bankako erkoetxean. Belaz, zelo bost, bost pederatzi, ilusazpi, lau zelo, lau zelo, telefono, zemakilat. Uh, xe eta xun gehiagoaren uh, lortzeko. Ados, untsa, bo, anhi? Azkenitza, zu, so presta, presta, presta, presta ere? Uh, uh, uh, eta, presta, ere, prestatzen, linaenuke egan milesker dener, dira, edo, parte hartuik horien prestatzeko, egun horien prestatzeko, eta, hala, dinkoari eskerrak aldinentu, den boiadexat, aize egoa, eta, hala, uh, ongeetorria denerri, milesker. Hala, den negoziak gomi direla, eta... Ala, bale horrek erakutsiko dela, beste behin oraino bizirik eta segitzeko erauteko sedea dutela, eta naikeria azkarra. Mil esker, etogirik, eta beste aldi bat arte. Gauan. Mil